la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, unde Domnul Iisus ne vorbește ca fiind El pâinea vieții. Vom să mai pe larg de vorbă în legătură cu acest cuvânt să vedem cum îl pricepem noi când El spune eu sunt pâinea care și care vine din cer. Ce înțelegem noi prin acest cuvânt că Isus este pâinea? Pentru că oamenii fără Duhul Sfânt, mă refer la cei religioși care nu au nașterea din nou, nu pot pricepe cuvântul acesta că Hristos este pâinea. El socotește pâinea Hristos în împărtășanie care o ia, sau cina care nu vezi mai spui. Oare acest lucru, când Domnul a poruncit să faci aceasta în amintirea moții mele, e ceva văzut, ceva vizibil, ceva pentru omul care la puțin al lui credință e nevoie să vadă ceva. Domnul l-a iubit pe Toma, dar pentru Toma n-a avut un cuvânt cum l-a avut pentru Petru. Dacă vreți, numai puțin ne oprim la acești doi bărbați care face parte din numărul celor chemat de Domnul ca apostol. Mai întâi, Petru. Când Domnul a pus întrebarea: Cine zic oamenii că sunt eu? Și sigur, ei au răspuns după cum știau de la cei care vorbeau despre Isus. Păi și unii zice că ai fi Ili, alții Ioan, alții prorocul despre deci care a vorbit Moise. Ase erau păreri diferite. Dar, zice, dar voi, adică voi care veniți după mine, cine credeți că sunt? Și atunci Petru e cel care răspunde, tu ești Hristos, fiul Dumnezeului celui prea înalt, Dumnezeului celui viu. Răspunsul lui Petru a fost un adevăr pe care el ca om n-avea cum să-l știe, pentru că Mântuitorul, el, Domnul, pentru că Dumnezeu era în Hristos Iisus, ăsta e adevărul, cum spune și Pavel, că Dumnezeu era în Hristos Iisus vâns în lumea cu sine, decât numai printr-o revelație, numai printr-o descoperire care venea de la Tatăl a putut să știe acest Petru că acest Isus, care dacă l-ai fi privit, era ca oricare om, nu putea să-ți dai seama Că el este creatorul, nu puteai să-l dai seama, n avei cum. Pentru că, mai ales că lucra și meseria de dulger, ca oricare muncitor, mergea în pădure, tăia lemne, venea acasă, lucra în atelier, ieșea la târg cu marfa care o lucra, să și scoate un ban. Deci n avei cum să, să crezi că el este deosebit de alți oameni numai prin revelație putea cineva să știe că e Dumnezeul care s-a ascuns, cum a spus încă din Vechiul Testament, Dumnezeule, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. E foarte interesant, dar acest fel al lui de a se ascunde, îl are și astăzi. Și interesant este că chiar și în biserici la fel este, ne întrebăm, dar de ce așa? Noi avem un Veset în Evanghelia după Ioan, și sunt mai multe, dar îl spun pe unul numai. Mântuitorul Isus, când vorbește despre cei pe care El îi iubește, nu spune că îi iubește înainte de a ști acel suflet pe care Iisus îl iubește nu vine de la Tatăl. El iubește numai ce vine de la Tatăl, numai ce îi dă Tatăl, numai ce îl încredințează Tatăl că acesta este vrednic de iubit. Foarte interesant. Pentru că Biblia e cea care pe Tatăl îl numește, singurul înțelept. De ce? Pentru că lui îi sunt descoperite absolut toate lucrurile. și atunci când cineva vrea să aleagă din tot ce există un lucru bun sau un adevăr, nu-l poți avea decât numai dacă vine de la Tatăl, să știți, atât. Dacă nu-i de la Tatăl, asupra acelei ființe sau asupra acelui lucru sau asupra acelui cuvânt care mulți spune că e adevărat, rămâne un semn de întrebare dar sufletul care are bucuria prin revelația, prin descoperirea care vine de la tatăl el are absolut încredințarea fericită că acel lucru pe care tatăl îl a descoperit e adevărat nu mai e un altul care să-l înlocuiască adevărul nu e decât unul N-ai cum să-l înlocuiești. Îl primești, îl ai. Nu-l primești, nu-l ai. Și vei avea în mână o minciună. Pentru că nu-ți decât două. Adevăr și minciună în lumea asta. L-ai primit pe Hristos prin descoperire, ăsta este adevărul. Ești mântuit. Nu l-ai primit pe El prin credința pentru că credința este o poruncă de la Domnul. Dacă această poruncă, n-ai vrut să asculți de ea, Pavel vorbește că neamurile a fost chemate ca să asculte de credință. Credința este o poruncă, ea este o lumină care vine de la Tatăl. Cine ascultă, tot Biblia vorbește că cine ascultă pe Tatăl vine la mine. Dar întrebarea cum să asculte Tatăl, că el nu vorbește ca să-i auzi un glas venit din ceruri. E vorba despre această lumină care vine în suflet. Când lui Petru, sau lui s-a pus o întrebare, dar voi cine zice că sunt? Petru a avut acea lumină care a venit de la Tatăl și l-a descoperit, descoperit în Isus, pe cel făgăduit de Tatăl. Încă Biblia vorbește mai târziu pe Duhul Sfânt că a fost cunoscut pentru noi care ne bucurăm de acest har al mântuirii înainte de temerea lumii deci din asta iarăși deducem că mântuirea noastră este un fapt pregătit de Tatăl în lindea fi lumea deci e ca să spunem așa în termenii de astăzi e un proiect al Tatălui mântuirea proiect făcut întocmit mai înainte de temerea lumii Pavel nu îi spune proiect el îi spune acest plan de mântuire. Deci, noi nu umblăm sau nu suntem ce suntem, veniți la Domnul sau ne mântuim prin ceva care, în momentul de față, nu ne va hotărâre și în felul să aveți cu care să ne mântui. El ne mântuie potrivit cu ce a hotărât mai înainte de a fi lumea. Deci, el, când a creat lumea, el a știut ce are de făcut. El a știut că omul este creat de el să trăiască o vreme așa cât este El pe pământ, în scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a deveni omul, ceea ce este El, Domnul, având o natură, o fire asemănătoare cu a Lui, ca să rămână la infinit cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, scopul ăsta l-a avut când l-a creat pe om, să rămână pentru totdeauna cu El, căci omul este făcut special, biserica, ca ajutor potrivit pentru Domnul. Este scris lucrul în Scriptură. Deci, dacă țineți seama de acest adevăr, de această hotărâre a Lui Dumnezeu, este limpede. Pentru fiecare din noi, noi nu suntem decât o lucrare a Lui Dumnezeu. Nu suntem decât uh, acea perlă sau acea piatră vie pe care Tatăl, e acel care o zidește în această casă, în această familie, în acest popor care va rămâne la infinit cu Dumnezeu. Dar fiecare piatră, ea trebuie să fie luată din stânca care este Hristos, Domnul. Iar acest lucru îl face Tatăl, să știți, prin descoperirea Cuvântului. Când un om are bucuria să-i se descopere Cuvântul, Duhul Sfânt, care face acest lucru pentru Sufletul acela, Cuvântul descoperit, care înseamnă Sămânța, care din care se naște acea faptură nouă sau prin care primești acea viață din Dumnezeu. Tu ai devenit o piatră vie, ai devenit un copil al lui Dumnezeu. Este un sad al Domnului. E foarte interesant. Mântuitorul a vorbit și a spus limpede că orice sad care nu este sădit de Tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Deci numai ce vine din Dumnezeu, numai ce zidește Dumnezeu, numai ce descopere Dumnezeu cuiva, acel suflet se va bucura la infinit de a fi cu Dumnezeu. Altfel, Totul cade, mai devreme sau mai târziu, merge la rebut, adică dat deoparte. Citim, avem un vechiul testament, cazul, cum a fost cazul cu împăratul Saul, a fost și el ales să fie împărat, l-a dat deoparte, pentru că n-a făcut dovada. Bun, avem multe cazuri, cazul lui Esau, doi fii, gemeni, în aceeași mamă, copiii acelui părinte, și totuși unul din ei s-a dovit a fi nevrednic de a rămâne cu Dumnezeu la infinit. I-a dat special lui dreptul de întâi născut. Și n-a trebuit, Domnul mărturisim mai de dinainte, l cunoscut, dacă se demonstreze că în ziua când va avea loc judecata, să nu zică nimeni că Dumnezeu este pătinitor și că El iubește pe cine vrea și leapă de pe cine vrea. Nu. Iubește pe acel care este vrednic de iubit, leapă de pe cel care este vrednic de lepădat. Dar când cineva este vrednic de a fi lepădat, nu face Dumnezeu că vrea eu să o facă, ci acel suflet, el singur, pentru că Biblia definește foarte bine acest adevăr, dar Cain care era de la cel rău, e limpede. Înainte de a-l ucide pe fratele său Abel, Domnul l-a întâlnit și a vorbit. Și a căutat să-l prevină, să nu facă ceea ce a făcut. Dar Biblia vorbește limpede, că după ce a ieșit de la fața Domnului, știm ce s-a întâmplat. L-a poftit pe fratele său Abel și l-a ucis. După ce l-a ucis, dovedește el singur Câtă mișelie era în sufletul lui rău, când Domnul l-a întrebat, unde-i fratele tău Abel? Și noi să învățăm, pentru că Biblia cea care spune că nelegiuitul nu știe de rușine și îl vedem pe acest Cain, dacă ce, sunt eu păzitorul fratele meu? Auzi? Ce răspuns diabolic, fără rușine fără și un pic de bun simț. El l-a ucis și când Domnul îi pune întrebare unde și da ce sunt eu păzitorul fratelui meu, ne întrebăm oare de ce nouă credincioșilor ne este rânduit pe pământul acesta să ne lovim de toate prostiile și de toate nebuniile dracului. Pentru ca să ne dăm seama ce înseamnă răul, pentru că numai dându seama de adâncimea acestor gânduri satanice, inima ta se va alipi și mai mult de Hristos, îl va iubi și mai mult, îl vei presui și mai mult. Pentru că numai când vezi de ce este în stare acest mișel, acest mincinos, acest diavol lui Dumnezeu, și când te lovești zilnic de uneltirile lui, de împotrivirile lui, de minciuna lui, de fățărnicia lui, de cât are el în, în capul lui diabolic, creștinul învață tot mai mult să se lipească de Domnul și vede în Domnul pe cât e satana de satana, pe atât vede în Domnul cât de minunat este el Domnul. E foarte interesant acest lucru, că nu degeaba Biblia vorbește că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul. Numai că nu i ușoară uh, o astfel de viață uh, să știți că Domnul e acel care este în mijlocul nostru și pentru vremurile noastre când cel rău, cum s-a și în rugăciune, vedem că în zilele din urmă vrăjmașul are mai multe puteri ca altă dată pentru că știți că puțin timp mai are. De aceea și Biblia vorbește că Domnul va scurta aceste zile din pricina celor aleși. Deci lupta noastră de la urmă este cu mult mai aprigă decât lupta pe care au dus-o sfinții din toate timpurile, Când noi ne găsim în vremea din urmă când satan știe că puțin mai are și îi se ia pământul să picioare. Deci, reven din nou la cuvântul de mai înainte. Toma. Acest ucenic care l-a iubit pe Domnul, l-a urmat pe Domnul când l-a chemat, dar îl vedem pe Toma, Toma. Nu numai după înviere, când el a spus, când a auzit că a înviat Iisus, nu, eu nu cred până nu-l văd, până nu pun eu degetul în coasta lui. El și înainte a dovedit că era un om așa, cum și noi de multe ori ne cam vedem așa, să știți. Ne vedem. Era în Galileea, s-apropia Paștele. Și venea ziua când Domnul trebuia să fie arestat și trebuia să fie dat la moarte, pentru că era hotărârea Tatălui. Și Domnul le-a vorbit lucrul ăsta și cuvântul spune limpede că Domnul și-a întors fața hotărât spre Ierusalim, adică știa ce l-așteaptă. Și Biblia vorbește despre Toma. Toți s-au plecat îngroziți după Domnul și Toma ia cuvântul. Și s-au tăcut. Era un fricas pentru că Iisus le-a spus că în Ierusalim se va petrece niște lucruri foarte grele pentru el. Bun. Dar Toma spune și, nu, haideți să murim și noi împreună cu el. Adică, pe, dar nu despre Toma a vorbit că în Ierusalim va avea loc moartea. Moartea, arestarea, era vorba de Domnul Iisus. Dar pe Toma l-a apucat teama, mergea după Domnul, dar nu zice, haideți. Hai să mergem și noi să murim împreună cu El. Un cuvânt al fricii. Un cuvânt care nu arăta deloc plinătatea acelei credințe care ei se cere unui suflet ca să fie plin de încredere în a-l urma pe Hristos. Și hai să mergem. Păi, ca să mergi la moarte ă, tremurând, când vezi moarte, dai înapoi. La moarte nu se merge tremurând. Că este vorba pentru cauza lui Hristos. Bile așa vorbește spre Domnul. și-a întors fața hotărât spre Ierusalim. Hotărât, adică cum. hotărât să moară. Scurt, fără equivoc. Nu că să văd ce fac eu acolo, cum mă descurc. Nu. Nu. Pe calea asta nu se merge. Să văd cum să mă descurc. Că dacă vii cu gândul ăsta când e vorba de o încercare, când ai de făcut o lucrare pentru Domnul și să vă, văd cum am să mă descurc, stai acasă, Domnule. Nu-i pentru tine lupta asta. În această luptă, pentru slava lui Dumnezeu la care noi suntem rânduiți, pe acest pământ, nu se merge decât cu hotărârea să mori pentru El. Ești pregătit să mori pentru El? Urmează-L nu ești hotărât să mori, dragă, stai pe bancă liniștit și nu te declara gata de luptă. Căci lupta asta cere jertfă, să știți. De aceea, toți copiii lui Dumnezeu din toate timpurile, așa îi vedem îmbrăcați de Dumnezeu cu acest har, cu această putere, cu această voință, cu această hotărâre de a-L urma pe Iisus indiferent ce-l așteaptă? Indiferent. Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Tot Petru e cel care spune lucrul ăsta. Ce răsplată vom avea? Om categoric. Am lăsat totul și te-am urmat. Dar vreau să știu. La sfârșitul luptei sau acestei alergări, ce mă așteaptă? Ăștia sunt oamenii care, dintr-o bucată, ca să-mi folosesc termenul acesta care el duce o luptă, dar ca și Pavel, nu lupt ca și cum aș lupti cu pumnul în vânt, adică să mă pămânesc la urmă că am luptat și la urmă m-am ales cu nimic. Vreau să știu, e adevăr în ce-mi spui? Vreau să știu, calea pe care merg, duce acolo unde îmi spui că unde vei fi tu, voi fi și eu? Și Domnul Iisus la lui le-a vorbit limpede. Îi spune lui Petru, atunci când fiu omului va sta pe scaun slavii sale și, va, și voi la fel veți sta. Deci, clar, Domnul n-a luat cuvântul lui Petru ca o ispită, ca ceva care să zică uite ce vrea ăsta. asta Nu, l-a înțeles, s-a bucurat, așa. Dar revin din nou la Toma. Îl vedem pe Toma, foarte interesant. După ce a avut loc răstignirea și învierea, auze și Toma de treaba asta. Dar Toma, foarte frumos, a stat liniștit timp de o săptămână fără să dea fuga până să vadă cât e de adevărat ce se spune. Deci se poate iarăși vedea Că multe suflete, chiar cei care fac parte din biserică, nu au toți aceeași calitate, nu au toți aceeași tărie a credinței, nu au toți aceeași hotărâre. La fel, sunt așa. Dar Domnul ne cuprinde pe toți, e foarte interesant. Ne cuprinde și El ne înțelege. Toma e Toma, nu e nimic noi, când e vorba de un Toma, cam încercăm să-l punem deoparte. Și Mântuitorul nu face așa ceva. A opta zi, când și Toma a fost, întâmplarea a fost, a venit, era și el acolo, și domnul, cum l-a văzut? Vine. Toma, e vinovat. A dus și, adică, exact ce a gândit, ce a vorbit cu ucenicii mai înainte, domnul a știut. Zice, vin, pune degetul în costă și vezi. Și, și crede, îl îndeamnă, pune și crede. Și apoi mai spun un cuvânt, tu crezi pentru că ai văzut, dar mai ferici de cel ce n-a văzut și a crezut. E foarte interesant, sunt suflete în adunare și în biserică, dacă el nu s-a băgat în apă, el nu se crede născut din nou. Dacă el nu a luat cina, el nu crede că a mâncat pâinea, dată de Tatăl din ceruri. El are nevoie să vadă. Oare acest lucru este o poruncă naturală și a trebuit împlinit în biserică? E foarte adevărat. Dar aici este marea frumusețe. Suntem noi acele suflete care nu te uita la pâinea care stăm în față. iudei care îl privea pe Iisus și îi spunea și da, cine crezi că e doar, nu ai fi tu mai mare? Pentru că vedea în Isus ce un om ca oricare. Care era cauza de nu putea vedea cu adevărat cinei? Cauza era că nu se bucura de acea lumină care se numește credința venită de la Tatăl. Credința este un dar de la Dumnezeu, ea este un har pentru cel suflet. Când această lumină vine de la Tatăl, eu în cina care o văd în fața mea, eu nu văd pâinea luată de la brutar și ruptă și făcută ca un simbol. Eu văd în aceasta ceea ce a instituit Domnul când El a spus că acesta este trupul meu. Eu nu văd pâine. Eu îl văd pe Iisus, dar asta prin credință, nu cu ochii aceștia, sau apa. Ea este un simbol, iar ce înseamnă acest lucru? E foarte interesant copiii în clasa întâi la școală sau la grădiniță, ca să poată să înțeleagă mai bine ce înseamnă o cifră sau o literă el are nevoie de niște desene are nevoie de niște lucruri care i se pune în față și numai după aceea el întuiește în mintea lui cam cum arată o cifră sau o literă și apoi tot așa mai departe așa e și pentru cei într-o credință de copil, el are nevoie de ceva văzut. E foarte interesant. Dar la Petru, când i s-a pus întrebarea, n-a fost nevoie de așa ceva, pentru că prin lumina care a venit de la tată, când l-a privit pe Iisus, l-a văzut pe cel din totdeauna. Tu ești! Auzi interesant! Pe acest cuvânt, tu ești, E foarte interesant. Haideți, vă rog, dacă puteți să ne urmărim așa unul pe altul gândurile în Domnul. Tu ești. Acest cuvânt rosit de Petru se potrivește foarte bine cu acel cuvânt rosit de Tatăl când din cerul sau acesta este Fiul meu cel prea în care îmi găsesc prăcerea. Tu ești. Deci uitați-vă, credința are același cuvânt cu al Tatălui când în tine există același cuvânt la fel ca al cu privire la adevărul Evangheliei asta înseamnă pentru tine viață, înseamnă mântuire înseamnă acel lucru care te face cum s-a cântat Pisaumul 125 că cei ce se încredă în Domnul sunt ca munții Sionului care nu se clatenă în veac pentru că temeiul sau temelia credinței este cuvântul iar când se vorbește despre cuvânt, cuvântul este al Tatălui, să știți. Când acest cuvânt descoperit în noi, de ce cel credincios nimic nu-l poate abate de la adevărul Evangheliei? Pentru că nu e vorba de un cuvânt al vreunui om. Acel om care s-a bucurat de această revelație al cuvântului, Cuvântul l auzit nu din gura lui Pavel, nu din gura lui Ioan sau din gura lui știu care. E cuvântul pe care credinciosul îl ia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vedeți? Și Pavel vorbește de lucrul ăsta. De aceea, iubiții mei frați, când citim cuvântul aici în Evanghelia după Ioan, Hristos pâinea vieții, domnule, este foarte interesant. Eu, în viața mea, de credință, vorbim așa fiecare în parte acum. Când privesc Biblia, cuvântul Domnului, pentru mine Biblia, cuvântul, e Hristos Domnului. Ea nu-i o carte, nu-i... cuvintele astea nu sunt litere, pentru mine sunt cuvinte. Cuvinte vii, care orice cuvânt citit se duce la inimă, orice cuvânt își are în el exact ce are pâinea acel gust minunat și plăcut, acel miros plăcut de pâine caldă scoasă de la cuptor, care e o bunătate, e o ceva ce nu-ți poți imagina ce înseamnă pâinea caldă. Și când o muști și o duci în, așa în gură, îi simți aroma, îi simți farme cu bunătatea ce a pus Dumnezeu în grâu acela care, din care s-a făcut pâinea pe păi când citești cuvântul și pentru tine cuvântul e la fel ca și pâinea caldă, fământ când o mănânci, de zici că așa e ceva, nimic nu se poate asemenea cu pâinea. Sau apa din stângă, pentru cel însetat când vine la izvor, seta e așa de puternică în el, încât întregul izvor l vrea în el deodată să intre. Deci cu această sete, când vii la cuvântul Evangheliei, atunci tu trăiești, ce spune versetul din Filipeni, când zice cuvântul pe care l-ați primit în toată plinătatea lui. În toată plinătatea, când vorbim iarăși tot pe firul acestor gânduri, o mamă când îi vorbește despre copilul care l-a adus pe lume cu durere, în iubire îl crește, îi drag ca sufletul din ea. Ne întrebăm, are mama față de copil ceva care să o facă pe mama a nu iubi pe copil mai mult decât se iubește pe sine? Nu. Mai mult decât se iubește pe sine, își iubește copilul. Când lui Avram i s-a spus, Adul pe Isaac, pe singurul tău fiu, ca jertfă, Peisac pe care îl iubești. Părinte Avram, dacă i ar fi cel să moară el, de nu știu câte ori, mai bucuros ar fi fost să moară el, decât să-și vadă peisac omorât. Asta este iubirea. Mântuitorul n-a greșit deloc când a vorbit despre noi, că îi suntem lui Dumnezeu tot așa de dragi și îi suntem tot așa de scumpi și de iubis, precum este el însuși, Iisus. Putem noi crede acest adevăr? Hmm? Când un om, prin revelație, are această lumină de la Dumnezeu, această încredințare, că ești lui Dumnezeu tot atât de scump și ești tot atât de drag și iubit ca și Isus, se pune de nou întrebarea, care diavol în lumea asta? ar mai putea să se întoarcă mintea în altă parte. Care? Hmm? Mai e o putere? Nu-i oare tocmai această încredințare puterea care ne face în fața morții pentru cauza lui Hristos să mergi cântând? Ce anume te face să fii atât de fericit când este vorba pentru slava numele Lui să mergi cântând la moarte? ai în vedere ce iubirea de care știi că te bucuri din partea lui Dumnezeu, la fel ca și Isus, Și acest lucru mărturisește mărturisește însuși Mântuitorul. Ce zici, frate Petric, de treaba asta? Un răspuns vrem la cuvântul care a fost acum la. Da, continuăm mai departe. De aceea iubisei mei frați și surori Adunarea, scopul și-l are tocmai ăsta, așa a spus Mântuitorul, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care ai trimis tu. Dacă aceasta este chemarea și ăsta este harul la care ne-a rânduit Dumnezeu fericit de noi, nu avem un alt scop în adunarea lui Dumnezeu decât acela să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos care a dat viața pentru noi. Când este vorba de a cunoaște pe Dumnezeu Tatăl, să vedem cât de mult ne-a iubit și de când are El pe inima Lui această iubire față de noi. Și când citești Scriptura și spune că mai înainte din temerea lumii, a pregătit această mântuire prin Domnul Isus și mai înainte din temerea lumii, mai întâi a pregătit împărăția pentru cei pe care el a cunoscut și ale căror nume sunt scrise în carte vieții mai înainte din temerea lumii. Pe când afli aceste adevăruri în Sfânta Scriptură, din nou pun întrebarea care demon în această lume mai poate să se întoarcă mintea înapoi? Asta înseamnă credința care, cum spune evangelistul Ioan, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința voastră. Credința noastră care are ca temei sau ca temelie cuvântul Evangheliei. Noi nu ne bizuim pe închipuiri, pe istorisiri și pe basme evreiești, cum spune Pavel. Și pe adevărul Evangheliei descoperit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe această piatră, Iisus Domnul a vorbit lui Petru, tot cu acel prilej când a pus întrebarea cine zic oamenii că sunt și la răspunsul dat de Petru care a fost un adevăr, Domnul a spus un lucru foarte interesant. Tu ești Petru și pe această piatră, adică pe această revelație, pe această descoperire care vine de la Tatăl că piatra era Hristos pe care Tatăl l-a făcut cunoscut lui Petru și îi spune Iisus, pe asta Dumnezeu va zidi biserica sau eu voi zidi biserica mea. Când Isus a spus pe această piază voi zidi biserica mea, Isus a știut cinei. El era Dumnezeul venit în trup, trup prin care el Domnul avea mai întâi să surpe puterea morții și a păcatului prin moartea lui, prin jertfa lui și apoi prin înviere să pună temelia unei noi vieți pentru omul care îl dorește să rămână la infinit cu Dumnezeu. De-aia el a spus, pe această piată voi ziți biserica mea pe care poți iadului iadul lui, nu va birui. De aceea să fim bucuroși și să-i dăm slavă lui Dumnezeu când ne bucurăm de așa un har. Noi nu suntem o adunare formalistă, să fie limpede pentru orice suflet. Suntem adunarea lui Dumnezeu, avem o chemare din partea Domnului avem un har pe care prin Evanghelie, cum spune Apostolul Pavel, să devenim fi și moștenitori, sau tot Pavel spune despre Evanghelie, să moștenim nemurirea, neputrezirea și alte lucruri făgăduinți mari. Dar, din nou o întrebare, dar ce este Evanghelia? Evanghelia nu e altceva decât descoperirea Fiului Lui Dumnezeu. Sau mai direct spus, descoperirea Lui Dumnezeu în persoană și în lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Asta este Evanghelia. Când în aceasta ne adâncim privirile credinței, te umpli de bucurie, dai slavă Lui Dumnezeu și pe dată îți dai seama că tu nu ești, cum spune însuși Mântuitorul, voi nu sunteți din lumea asta după cum nici eu nu sunt din lumea asta. Și când Isus a spus acest adevăr, el a avut în vedere faptul că venea de sus cum el însuși a spus eu nu sunt de aici, eu sunt venit de sus. Un creștin adevărat, prin nașterea de nou, prin cuvânt, el se bucură de această naștere care vine de sus, căci cuvântul vine de sus, de la Tatăl. de azi zice cei născuți din Dumnezeu, e vorba de această descoperire a cuvântului care vine de la Tatăl de Iisus a spus, voi nu sunteți, după cum nici eu nu sunt în lumea asta, căci Iisus, cuvântul, hai să mergem tot așa în câteva cuvinte ale Scripturii, El este cuvântul lui Dumnezeu, dar încă din Vechiul Testament a fost proroci și spus, Tu nu dorești nici jertfe, nici trinos, ci mi-ai pregătit un trup, Vin să fac voia ta, Dumnezeule, cuvânt pe care îl preia Pavel în evrei. Deci ne întrebăm, când fecioara a primit vestea că îl va naște pe Mesia, al cui cuvânt era în gura îngerului când i s-a spus Fecioarei că ea va da naștere acestui sfânt al tatălui? Acolo în acel cuvânt al îngerului era porunca lui Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu. I-s-a spus îngerul: Du-te și spune acestei fete că ea va fi aceea care îl va naște pe fiul meu, pe Iisus Mesia. Fecioara a ascultat, nu a înțeles la început, când ceva nu pricepem, putem pune întrebarea. Dar nu o întrebare cum a pus-o tatăl lui Ioan Botezătorul Zaharia să cer un semn. Feșeala n-a cerut niciun semn. Cei care umblă după semne și minuni, ăștia nu vor cunoaște niciodată adevărul care Pentru că caută minuni și caută semne. evrei tot timpul pe mereu tot îl întreba ce semne faci tu ca să credem. Și-a făcut atâtea semne, dar ăștia care n-au credința, au uit, dar nu văd, au urechi și nu aud. E foarte interesant. Deci nu trebuie să ne mirăm. Acolo când îngerul i-a vorbit fecioare, fata, fata, asta este foarte interesant. Iarăși încă un lucru, să învățăm și noi. de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Să nu avem de desupturi în inima noastră. Să nu avem ascunzișuri unde se pot ascunde șobolanii, necredinții, acele gânduri diabolice, fățarnice, care te pot înșela, care te pot amăgi. O inimă întreagă, o inimă predată lui Dumnezeu, o inimă care să fie în totul pentru Domnul. E inima de care vorbește Scriptura, ferice de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Asta a fost inima Fecioarei. Și când i s-a spus, răspunsul ei a fost foarte curat și limpede. facă se după cuvintele tale. Întrebarea, cum a luat cuvintele Îngerului, ca fiind ale Îngerului sau cuvintele lui Dumnezeu? Vedeți ce frumos! Facă-mi-se după cuvintele tale. Când în adunare ascultăm cuvântul, nu e cuvântul celui care îl vorbește, e cuvântul celui de la care l-a primit. Pavel vorbește într-un cuvânt și spune foarte lămurit, ce noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, observa trei lucruri, trebuie să nu seama. Întâi, Cuvintele sunt ale Domnului, le vorbim din partea Lui Dumnezeu ca martori, apoi înaintea Lui Dumnezeu, în adunare, Domnul este prezent. Dacă El este prezent și tu care vorbești și ești conștient de acest adevăr, trebuie să-L seama, căci orice cuvânt nefolositor vei da seama de El înainte Domnului. Ce înseamnă Cuvânt nefolositor. Cuvânt nefolositor este fie că adaugi ceva la cuvântul Bibliei, fie că scoți ceva. Și atunci, pentru acel ceva ce nu prezint cuvântul în tocmai așa cum Domnul l-a dat prin Duhul, tu vei răspunde. Mântuitorul Iisus a ținut seama ca om de tot ceea ce Tatăl i-a poruncit. Era pe cruce și s-a vorbit de mai multe ori de acest lucru. Și el a știut că în planul de mântuire, în zefa ce urma să aibă loc la Golgota, a fost prevăzut și lucrul acesta: ca în ziua judecății, sau mai bine lumea, să dovedească cu adevărat că este ceea ce Tatăl a știut mai de dinainte, că este ceva omul, necredinții, să seamănă tocmai cu deavolul, de a el așa numit pe iudei care voi sunteți fi ai satanii. Și ca Dumnezeu să dovedească acest lucru, ca în ziua judecății, când oamenii cei răi, necredinși și vor fi trimiși în iad, și nu li se va îngădui măcar o picătură de apă să li se dea, acest lucru trebuia să fie demonstrat chiar aici, pe pământ, de însuși Domnul. În suferința lui grozavă, în chinul lui grozave, vă dați seama, în acele câteva ore cât a stat spânzurat în cele patru cuie, a fi vrut și el o picătură de apă, o picătură de apă să cât de cât, că tot trupul era într-o nemai nemaipomenită. Și nu i-a dat. Nu i-a dat o set. Și Biblia vorbește limpede. Mi-e sete, Spune Biblia a strigat ca să împlinească ce? Scriptura și în loc de apă i-a dat oțet. Când cei din iad vor vocifera și vor spune, Doamne, dar n-ai atâta milă de noi, el va spune, și eu am stat pe cruce în chinuri groaznice așa cum sunteți și voi și am cerut și eu o picătură de apă și nu mi-a dat. Pentru că dreptatea e dreptate, să știți. Nu, nu trebuie gândit vreodată că dreptatea cedează. Nu cedează. Nu trebuie gândit că cineva, dacă este iertat, este iertat că n-a plătit nimeni și că Dumnezeu l-a iertat. Nu e adevărat. Orice iertare care se dă, se dă pe baza unei jertfe, fie că a fost adusă jertfa, fiică urma să fie adusă. Dacă cei din Vechiul Testament, mult din ei au fost sopotiți neprihăniți în baza acelei jertfe ce urma să fie adusă. Și tatăl care a știut că acest lucru se va petrece, de aceea pe mulți sfinți din Vechiul Testament i-a sopotit și este scris lucrul ăsta. Iar noi care avem jefa deja adusă pentru păcatele noastre și credem în ce spune cuvântul, în puterea acelei jertfe noi suntem socotiți, nepricăniți. Nici de cum nu e vorba de o, de o iertare fără plata păcatului. Nu există iertare fără plată, știți. De aceea, dreptatea este dreptate. Am spus acest cuvânt în legătură cu acea picătură de apă pe care și Domnul Iisus ar fi vrut-o să o aibă pe cruce și în loc de acea picătură de apă îi s-a dat oțet. Dacă mergem pe firul cuvântului lui Dumnezeu, credința noastră este o credință fără șovăire, fără alunecări și fără compromisuri cu ochii că merg mai așa ca să n-am probleme. Dacă te gândești la probleme pe calea credinței, mai bine nu porni, că probleme vor fi destule, dar cel neprihănit are de la Domnul puterea, cum este scris, să călcați peste șerf și scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă vătăma. Acolo nu e vorba să peste șerfi și scorpii, ci este vorba de aceste încercări care vin în viața noastră prin acele duhuri sau prin acele păcate sau lucruri care ne stau în cale pentru a ne abate de la Hristos. Credința pe care nou ni s-a dat de către Tatăl în ce știm că este acest Iisus pentru noi, Melul lui Dumnezeu, ne dă această încredințare fericită că putem călca peste toată puterea vrăjmașului fără ca această putere să afecteze cât de cât credința noastră sau nădejdea pe care ne-o dă Evanghelia. Asta înseamnă mântuire prin har, prin credință spune patru, patru dar ce și aceasta nu vine de la voi, și este darul lui Dumnezeu. Când vine ceva de la Dumnezeu ca un dar, e tot Biblia aceea care spune și binecuvântarea care vine de la Domnul, el nu lasă ca să fie urmată de vreun necaz. Dacă mântuirea în care ne bucurăm e de la Domnul, încercări vom avea destule. Dar ce este interesant este că aceste puteri rele care ne stau în cale, pentru a ne abate de la Domnul nu vor reuși să facă acest lucru. Cum istoria de la un cap la celălalt până în zilele noastre arată limpede că toți cei ce s-au încrezut în Domnul nici unul n-a rămas de rușine. Asta este foarte important iarăși de știut. Noi mergem pe urmele Domnului, mergem pe urmele tuturor Sfinților care din toate timpurile prin credința care li s-a dat prin Harul Tatălui Ceresc au ieșit biruitori. Cât mai avem de umblat, Domnul știe, răpirea o putem aștepta din clipă în clipă. Noi vedem ce se întâmplă cu poporul evreu. Și ei sunt pe punctul când Dumnezeu îi cercetează ca popor i-a pregătit și îi pregătește pentru ziua mare în care întâi trebuie să aibă loc răpirea, e un pin de pregătire în cer pentru biserică, urmează de nunta el care va veni ca împărat și atunci poporul acesta al lui Dumnezeu, el trebuie să ajungă să triumfe E poporul din care Dumnezeu și-a scos proorocii sfinții din toate timpurile E poporul căruia Dumnezeu i-a dat legea E poporul prin care Dumnezeu a fost cu el vreme de 40 de ani prin pustiu. E poporul care Domnul a mers în mijlocul lor, din cort în cort. Despre niciun popor în lumea asta nu se vorbește așa ceva decât numai despre poporul evreu. Despre poporul evreu în lupta pe care a avut-o la Gabon, acolo când a fost lupta aia atât de grea Domnul a oprit soarele pe loc dacă a câștigat bătălia pentru care popor în lumea asta Domnul a mai făcut acest lucru, pentru niciun popor din lume dacă urmărim faptele Domnului cu acest popor ajungem la încredințarea fericită că este un popor pe care Dumnezeu și-l a pus deoparte pentru el Că sunt și printre oameni uscătură, așa a fost din dintotdeauna și va fi. Și în Biserica lui Dumnezeu a fost și e uscătură. Citim în Scriptură, chiar de pe vremea lui Pavel, un Alexandru Căldăraru sau un mineu File și așa alții, uscătură. Și în zilele noastre la fel este. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu leapă de o adunare dacă e o uscătură sau o biserică, nu. Rămânem puțin aici, mai cântăm o cântare. Să ne bucurăm și să dăm slavă lui Dumnezeu. Suntem copiii lui, suntem cum el însuși ne numește. Partea mea de moștenire este Israel, zice Domnul. Și dacă Domnul se declară așa, e ceva nemaipomenit. Cum ne ipagă, dacă nu pentru noi cine va fi împotriva noastră? Haideți, puținți să ne oprim la capitolul 6 din Ioan, de la versetul 32. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Aici se pune întrebarea între religie și credință. Religia nu cunoaște această pâine care vine din cer. O religie fără revelația cuvântului nu se poate bucura, nici nu poate ști care este adevărata pâine. Fac ce fac, dar ei nu știu. Și tatăl meu e acel care vă dă adevărata pâine din cer așa cum a fost cuvântul de mai înainte acea descoperire acea revelație care vine de la Tatăl cum mi a spus lui Petru nu carnea și sângele s-a făcut ție cunoscut lucrul acesta ci Duhul Tatălui meu care este în tine ce har este să poți să te bucuri de această nădejde pe care dau Scripturile având această lumină această cunoștință Că în tot ce te bucuri nu-i de la un om, ci e Duhul lui Dumnezeu care ți-a descoperit cuvântul și în care ai rămas. E o frumusețe credința. Mântuitorul Iisus a spus, dacă rămâneți în mine și dacă rămână în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. Cereți orice veți vrea. Un om care rămâne în Hristos prin credință, a rămâne în Hristos prin credință. Eu vă aș spune un cuvânt acum, numai ca să vă dați seama, nu vă spun despre cine este vorba, dar am avut un prilej și, sigur, i-am vorbit. Am știut ce a fost odată, cum s-a bucurat și multe alte lucruri foarte bune, dacă când a venit ceea ce în seamnul 91 este arătat ciuma care bântuie ziua la mea mare adică în plin har în vremea noastră și a fost în lucrare când s-au abătut de la adevărul Evangheliei și acest frate s-a dus și el și n -am, așa m-am bucurat că l-am întâlnit în sfârșit și i-am pus o întrebare zic că îi trimisesc o carte, zic ce părere ai de carte care Și până să-mi un răspuns, ce părere îi mai spun, zic, uh, ai fi de părere ca să mai dau câteva exemplare, poate mai dorește cineva. Și interesant a fost, uh, și vă spun ca să vedeți ce înseamnă Duhul străin. Când m-a privit cu acei ochi care nu mai erau ai lui, așa zice, nu, nu, nu, de trei ori, nu. Și mi-am dat seama ce înseamnă un om când se abate de la Evanghelie. Și ei nu-și dau seama, nu știu. Așa am răspuns categoric, nu, nu, nu. Deci un răspuns al acelui Duh străin clar, nici să n-audă de ceea ce prin revelație Dumnezeu ne-a făcut cunoscut și am rămat la fel și El cândva a fost sigur că e poveste lume nu vă spun nici despre cine este vorba, dar mi-am dat seama și Dumnezeu, acel care ne încredințează despre toți aceștia care tot am gândit, care tot am crezut că poate poate mai e o speranță, nici vorbă, nicio speranță. Apostolul Pavel vorbește foarte limpede în Galateni, de pe aceștia care au gustat cândva cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, vorbește foarte limpede, deși în evrei iar la fel, dar care, știți cum spune mai departe, nu vreau să spun mai mult. Deci, sunt deplâns. Uh, Sunt mai multe lucruri care aș dori să vă dar mai stăm de vorbă și altădată. Bun, să auzim ce spune Scriptura aici. Doamne i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Ei au gândit că îi vorba de o pâine pe care o mâncau ei în fiecare zi, pâine care o câștigau cu trude, cu sudoare. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, Cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine, nu va înseta niciodată. Aceste cuvinte ale Mântuitorului, pentru cel care crede cu adevărat Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, e un adevăr pe care credinciosul cât iese de adevărat, Domnul vorbește el însă când vorbește despre unele lucruri pe care dorește ca noi să le știm și el n-are pe ce să se jure sau n-are ce să arate mai mult decât ce. Și cât este de adevărat că eu trăiesc, atât de adevărat sunt și cuvintele care eu le rostesc. Deci când citim acest verset în Scriptură, eu sunt pâinea vieții cine crede în mine. Acest râu de apă vie îl vei avea pretutind din oriunde vei fi. Și interesant este că Domnul arată că locul acestui râu e în inima noastră și din inima lui vor curge râul de apă vie. Întrebarea e, cum se înțelege acest lucru? În Vechiul Testament, evrei. Beau apă din stânca care venea după ei și Pavel spune zice, și stânca era Hristos Bun. dar cum putem să înțelegem noi acum că râul acesta care este simbolizat în vechiul testament ce au avut evreii în pustiu e în, înăuntul nostru e în inima noastră ce înțelegem noi și din inima lui să fie inima mare acel loc în care se găsește această apă, ce, ce putem noi să pricepem aici? Iubiții mei, frați, e vorba de prezența lui Dumnezeu în noi. E foarte interesant. Acest El, în clipa în care Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, a binevoit ca omul nostru din lăuntru să ia ființă, să se nască. Această naștere a omului din lăuntru îl are pe Dumnezeu pentru totdeauna din care curg aceste izvoare care niciodată nu vor seca. Un om născut din nou Hristos pâinea e cuvântul și avem atâtea versete în Scriptură care spun, și s a vorbit și în adunare, lui Israel, dar era tot pentru noi spus acel cuvânt. Și în adins te-am dus în pustiu, ca să te învăț că omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvânt care iese din gura, gura lui Dumnezeu. Păi, domne, iarăși de nou, rămâne la versetul care l-am citit aici Eu sunt pâinea vieții Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată Pe cum să flămânzești dacă Hristos e în tine? El e pâinea E foarte interesant Haideți un alt cuvânt pentru că Biblia e plină de astfel de cuvinte care te întărește în credință Când fecioara a putut să creadă pe înger la cuvintele care i s-au spus, facă-mi-se după cuvintele tale. Îngerul a plecat de la ea, fericit că fecioara a primit cu bucurie vestea care i s-a adus. Încântarea fecioarei care a avut loc după plecarea îngerului, cum spunea încântarea ei? Zice, Mi se bucură Duhul Dumnezeu în Dumnezeu Mântuitorul meu. Întrebare, unde era acel Dumnezeu despre care a vorbit îngerul? Era în inima ei, e așa sau nu? Iubiții mei, frați, putem noi crede acest adevăr că Hristos este în nostru? Și uitați-vă, vă rog, trupul nostru care e cu păcat, păcate, greșeli și le avem, nu putem să-i spunem că nu. Și Ioan spune, și cine deci că nu are păcat, e un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cum poate totuși sufletul nostru să rămână liniștit și încredințat că totuși Hristos este în noi? La ce cuvânt din Scriptură mă duc ca să am această încredințare cu toate slăbiciunile mele pe care le am? Greșeli și așa de lucruri și totuși cred că Hristos este în mine. Unde e acel verset din Scriptură care îmi poate liniști sufletul când eu mă văd cu atâtea greșel și totuși să cred că Hristos este în mine. Ați putea să dați un răspuns. Haideți, vă rog. Ar fi două versete la care mă gândesc eu. Credinciosul de șapte ori cade și de tot atâtea ori se ridică. Bun, asta e altă treabă. Ai căzut, te ridici, Dacă când am spus cuvântul ăsta, că prezența lui Hristos în ciuda atât o slăbiciuni pe care noi le vedem și greșel și toți noi credem că el este. Care e acel verset care te poate încredința că într adevăr Hristos rămâne în tine mai departe? Și iată, eu sunt cu voi până la și tu, Sunt cuvinte bune tot ce spuneți, dar versetul care vi-l spun acum, te încredin cum ea spune-l. Asta e credința care o avem în ce că a făcut el pentru noi. Dar nu e răspunsul care îl, îl cere cuvântul aici. Cum? Mai tare. Domnul a zis, eu vreau să este răspunsul. Când Solomon a zis Templu, în rugăciunea pe care Solomon a ridicat-o Domnului la sfințirea templului, Domnul a vorbit lui Solomon și a spus, și Solomon amintește lucrul ăsta, Domnul a zis, vreau să locuiesc în întuneric. Acolo Domnul a avut în vedere trupul nostru, pentru că și au nu știți că trupul vostru este un templu al lui Dumnezeu, pe păi bine, Domnule, e un templu, dar eu mă văd cu atâtea breșeli și cu atâtea slăbucini și totuși, Biblia spune că eu sunt un templu pentru Dumnezeu. Și Domnul a vorbit, încă din Vechiul Testament, că și templul din Vechiul Testament simboliza ce este trupul nostru, Domnule, sau simbolizează biserica în întregime. Dar care, câte vreme suntem în trupurile acestea, păcatul care există în care noastră înseamnă întuneric, Domnule, și Domnul a spus, nu, eu vreau să locuiesc în întuneric. Aici este pentru noi marea bucurie că Dumnezeu atât de mult ne iubește și El știe câte vreme mă găsesc în trupul și de carne până la mormânt, greșel și slăbiciuni voi avea. Tocmai ăsta este și motivul pentru care trupul să trebuie să se ducă în pământ dar care este însoțit de făgăduința că și El va învia din frișina Duhului Iisus care este acum în noi, care lucrează la mântuirea sufletului nostru. Deși trupul va fi răscumpărat, dar nu. Acum se duce în pământ și de multe ori noi, chiar cei care avem de luptat cu aceste păcate care există în carnea noastră, de multe ori pentru că pentru un creștin adevărat, durerea mare, amărăciunea și supărarea nu-i nici sărăcia, nu-i nici prigoana, nu, nici bătăile, nici lanțurile, ci păcatul. Păcatul pentru noi înseamnă cea mai grea suferință, înseamnă cel mai urât și cel mai de nesuferit lucru. Pentru că omul nostru dinăuntru, e din Dumnezeu și El nu poate suferi acest lucru, păcatul care se găsește în carnea asta. Și de multe ori noi când ne vedem în anumite împrejurări prin diferite prilejuri ce ni se dă de a mai face câte un păcat, o vorbă rea, un gând rău, o stare proastă și zic, oh, Doamne, Dumnezeule, Doamne! Și pe dată mă duc cu gândul la trupul meu, care este așa cât este, și zic, nu nimica. Vine vremea când te vei duce în groapă și atunci a dispărut din tine tot ce a fost păcat. Și urmează din groapă, trupule, Dumnezeu te va ridica de acolo, fără acest rău, fără acest păcat de care eu mă tot plâng mereu asta este mădejda unui suflet mântuit pentru că știu datorită ungerii pe care o avem de la Tatăl, trupul nostru moare, este scris de pavere, spune da, trupul nostru este, este subuns morții din plișa păcatului dar Duhul nostru este viu din plișa neprihănirii, acolo când spune din plișa neprihănirii este vorba de Hristosul care este în noi de cuvântul care s-a făcut trup în noi e foarte interesant ce lucru minunat este să poți să ai această nădejde că Hristos este și rămâne în tine. Trupul se duce în pământ, dar sufletul tău este viu din pășea neprihănirii, repet, iar această neprihănire este Hristos în noi. Hristos este neprihănirea dată de Tatăl în noi, cum a fost cuvântul de mai înainte, prin revelație, prin descoperire. Mântuirea este ceva minunat, nu așa. E ceva ce nu, nu ține de formalismul de afară cu uh, toate câte sunt așa în fiecare cult cu ce au ei. Credința, ea rămâne la lucrurile nevăzute. Biblia vorbește lucrul ăsta. Ea nu are treabă cu ce se vede. Ea este aceea care rămâne prin Duhul Sfânt, la lucrurile care îi se vorbește, lucruri care nu se văd, dar care le crede că, așa cum vorbește Scriptura, în tocmai ele așa și sunt. Când spun cuvântul că ele așa și sunt, în orice privință, dacă mă duc cu gândul la Părintele Avraam, pentru mine Părintele Avraam înseamnă, de fapt, ceea ce știu că a făcut Dumnezeu și din mine. Sunt un fiu al lui Avraam. Adică, felul lui Avraam, îl am și eu. Când Avraam a spus împăratul Sodome, nici un cap de astăzi din ce este al tău nu voi lua, ca nu cumva să zici că eu am îmbogățit pe Avraam, această hotărâre există în orice copil al lui Dumnezeu. Așa se explică credința lui Mardocheu față de Haman care nici măcar știa că spânzărătoarea pentru el ridicată și nici atunci în fața lui Haman nu s-a plecat ca să capete oare trecere ca să nu mai fie spânzurat. Nu. Spânzărătoarea o ridică cel rău în fața mea, dar nu-i pentru mine. Pentru mine Hristos înseamnă viață pentru mine Hristos înseamnă răscumpărare de sub păcatului și al morții. Și dracul nu poate avea nicio stăpânire asupra sufletului meu. De ce? Pentru că Hristos a murit în locul meu. Căci Biblia este aceea care spune că boldul morții este păcatul. Biblia vorbește lucrul ăsta. Și puterea păcatului este legea. Ai călcat legea ai săvârșit păcatul și păcatul înseamnă bolul care îți ucide trupul. De aceea, iubiții mei, frați, mântuirea este un mare dar și un mare har de la Dumnezeu pentru cei care au primit-o. o oh, ce repede s-a dus timpul ăsta. Hai puțin, numai așa, în câteva cuvinte să vedem. Iată ce spune mai departe mântuitorul aici. De pe el el ca pâine. Versetul 35 spune: Isus le-a zis: Eu sunt pâinea vie. cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine, nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. M-ați și văzut și tot nu credeți. Deci, Domnul rămâne tot la cuvântul credinței. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Aici este întrebarea. Cei care ne găsim în adunarea în care ne vedem, ne vedem noi, veniți din partea Tatălui, cum spune Iisus în alt loc când zice că oricine este atras de Tatăl meu vine la mine? Și asta o știm cu toții. Fiecare cunoaște această minunie care s-a petrecut în viața noastră. Spune, zice, și pe Cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, este limpede un suflet care are chemarea din partea Tatălui într-o biserică, acel suflet este bine venit la Domnul Isus Mântuitorul nostru. Foarte interesant. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea ci voia celui ce m-a trimis și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El și să-i înviez în ziua de apoi. Aici iarăși este o mare bucurie pentru noi. Când am primit încredințarea că sunt venit la Domnul Isus prin Harul Tatălui, este limpede pentru mine Hristos Domnul, este robul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului meu. El este acel care are această poruncă din partea Tatălui, ca în ziua când va avea loc învierea, se ne învie pe fiecare. Dar această minune se va petrece numai pentru acei pe care tatăl i-a adus la el. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Apoi spune, Iudeia a început să cârtească, dar Mântuitorul în versetul 44 spune iarăși un cuvânt. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu atrage Tatăl care, care m-a și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iarăși de nou, o piatră de a temelii credinței noastre în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce interesant este, mai citim o altă versetul ca să auzim, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci Mântuitorul Iisus va folosi puterea acestei învieri numai pentru acei pe care Tatăl i-a adus la el. Domnul le dă ca învățătură, ca să luăm aminte. În proroce este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Întrebare, cum ne am învățat Dumnezeu? Aici iarăși revenim la cuvântul care a fost cumpărit la Petru, nu carnea și sânge, ci Duhul Tatălui meu, sau un alt cuvânt pe care l-am amintit tot în seara asta, când Pavel vorbește acolo despre credința, ca neamurile să asculte de credință. Ce este de fapt credința? Ea este glasul lui Dumnezeu, ea este vocea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Îl ascultăm, Mântuitorul spune limpede, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl, adică de credința care vine de la el, și a primit învățătura Lui, vine la mine. O, oh, ce frumos e acest cuvânt! Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu, dar acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun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 nu vei ști ce este moartea. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și e foarte interesant. Și pâinea pe care o voi da eu, este trupul meu pe care îl voi da pentru viața al lumii. Iarăși o întrebare și aici, cum înțelegem noi trupul lui ca fiind pâinea? Biblia vorbește că prin trupul lui de carne, Dumnezeu a săvârșit pentru noi mântuirea. Ce înseamnă a săvârșit mântuirea? A săvârșit răscumpărarea, a săvârșit înlăturarea răului, a acelui păcat care ne despărțea de Dumnezeu. Și când acest rău, acest păcat a fost îndepărtat prin trupul lui de carne, prin moartea lui, atunci Dumnezeu, Domnul Isus, rămâne pâinea vieții pentru noi. Căci nu mai este nimic între suflet și El care se ne de El. Căci cine despărțea era păcatul și acest păcat a fost înlăturat prin moartea lui Isus. Când acest lucru l-am înțeles, atunci pentru mine Hristos este pâinea. Când Biblia vorbește acolo că niciun netăiat împrejum nu intre în casa Domnului. Acolo era vorba tocmai despre această pecetuire cu Duhul Sfânt, despre această, acest semn dat din partea Lui Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Domnului. Închei cu ultime cuvinte.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 Va trăi și El prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voi și care totuși au murit. Iubiți mei, frați și surori, facă Domnul în îndurarea Lui să ne bucurăm cu toții de acest har al descoperirii cuvântului, căci fără această descoperire nu știm nimic, să știți, un om care nu are această lumină de la Tatăl, oricine ar fi el și oricine s-ar crede că este nu nimic. Numai prin revelații, numai prin descoperire care vine de la Tatăl, acolo este adevăr, acolo este nădejde, acolo este viață și toate ne sunt date, cum spune Scriptura, din belșug. Domnul să fie și El să rămână cu fiecare din noi până în veci. Amin.